Kniha 3:78. Vasyšta pokračoval. Karkatý se rozhodla, že krále i s ministrem prověří. Vydala ze sebe hromový řev. Karkatý zahřměla. Co se vy dva malí červi touláte po temném lese? Kdo jste? Odpovězte rychle, jinak vás sežeru. Král odpověděl: Kdo a kde jsi duchu? si jen slyšet. Ukaž se, ať tě vidím. Karkatý uslyšela klidný a nevzrušený králův hlas a cítila, že jeho odpověď byla přiměřená. Ukázala se ve své hrozivé formě, ale krále ani ministra tím z míry nevyvedla. Ministr pravil: O paní, proč se tak hněváš? Hledat jídlo je přirozené všem živým bytostem. A při vykonávání přirozených činností není třeba být špatně naladěn. Moudří dosáhnou i sobeckých cílů vhodnými prostředky a vhodným jednáním, pokud se vzdají zlosti a nastolí rovnováhu a jasnou mysl. Viděli jsme tisíce hmyzích jedinců jako jsi ty, a spravedlivě jsme s nimi naložili neboť je povinností krále trestat zlé a chránit dobré. Zbav se zlosti a dojdi cíle nastolením klidu. Ať už je jedinec schopen dosáhnout svých záměrů nebo ne, měl by zůstat vyrovnaný a klidný, jedině takové chování je přiměřené. Řekni nám, čeho si žádáš, neboť my nikdy nenecháme žebráka odejít s prázdnou. Karkatý velmi udivila odvaha a moudrost obou mužů. Pomyslela si, že to nejsou obyčejní lidé, ale osvícené bytosti, neboť pouhý pohled na ně naplnil její srdce klidem a mírem. Potkají-li se dvě osvícené bytosti, jejich srdce v míru a blaženosti splynou. podobně jako se na soutoku smísí vody dvou horských potůčků. Navíc kdo jiný než mudrc může zachovat klid, jestliže čelí téměř jisté smrti? Karkatý si pomyslela. Využij tuto příležitost vyjasnit si pochybnosti vyvstávající v mé mysli, neboť jen hlupák by to odmítl, jeli ve společnosti mudrce. V tuto chvíli ji ministr vyjevil totožnost krále. Karkatý řekla O králi, nezdá se, že bys měl moudrého ministra. Moudrého krále dělá dobrý ministr, a jaký král, takový jsou jeho podaní. Schopnost vládnout a dobrý rozhled pochází z královského vědění, sebepoznání, poznání já. Kdo je nemá, není ani dobrý král, ani dobrý ministr. Pokud vy dvajste jste lidé bez poznání já, pak vás v souladu se svou přirozenou povahou oba obasním. Abych to posoudila, položím vám pár otázek. Nic jiného od vás nežádám než správnou odpověď.